Chaafya na saini shirikishii cha padrepio kilitaopo manispia temeka darasaalam kina tanga zana fasi zama somo kwa Mulampia. Waseptember fumbili shirini, maji fumbili shirini, mbili kwa kuzi zako Clinical Medicine, Pharmacy na Ostayuajiyami. Kuzi ya Pharmacy kanga zia certificate na diploma, unatakuia kwa nufaulo kuanzia dini, na kati kama somo yaki datora chini, na kiumo chemia na biologiya. Kuzi ya Clinical Medicine kati kanga zia certificate na diploma, ni ufaulu kuanzia alama dini, na kati kama somo yaki datora chini, na kiumo fizikiya chemia na biologiya. Kuzi ya Ostayuajiyami kanga zia certificate na diploma. Unatakia kwa unaufaulu kwa nzi alamadii kwa masomo yoyote manne. Ispokuwa somo ladini. Na fasi kwa unautaka kwa upgrade level 5 na 6 pia zipo. Wanafunzi watatu utaka ufanya vizuri katika masomo watapio tablets mpia kabisa. Wanafunzi watu wa level 6 na upgrading level 6 watapio tablets mpia kwa jile ya kujisomea. Chucha Padre Pio kina walimbora, vifavya kisasa, mabara ya kisasa, maktaba ya kisasa na huduma za hostel. Adeza Padre Pio ninafuusana na zinaripo kwa wamu. Tuma maombiako kupitie www.picohas.ac.tz au fika chuoni Padre Pio. ビアシャーラーザワソヘリボワナフルクジェロガマンダーギニデニスンパガゼミミネイトワアナニアスエッグヤ Uchawi namba moja. Unafungua biyashara hui tangazi, halafu usipauza unasema wa mikuroga. Coca-Cola na kujulikana dunia nzima, lakini bado wanatangaza kila siku. Wewe hata mtani kwene tu hawa kujui, halafu nataka uze hau. Uchawi namba mbiri. Umefungua chuo, unataka upate wanafunzi kutoka Tanzania nzima. Uchawi namba moja. Na wakati hapu mjini tu hakuna ene kujua alafuna sema, watu wa siku hizi hawapendi kusoma kabisa. Jitangaze hawakujui. Uchawi watatu. Umefungua biashara. Umeweka namba ya sim, tukipiga haipatikani. Ikipatikana haipokelewi. Ikipokelewa, anejibu utazani mwanajeshi. Ikipokelewa, anejibu utazani mwanajeshi. Hivi, hamjifunzi kwa makampuni ya sim. Wale watu wanavupokea sim kwa kubembele za utadhani wanakujua. Ukiwa mjinga sana, utadhani wale wanakutaka, kumbe ni akili ya biyashara. Uchawi wa nne. Umefungwe biyashara, mapokezi, umeweka mto mevimba, utadhani ya miachika. Kama hujui kutabasamu, usifungwe biyashara. Uchawi wa tano. Umefungwe biyashara, lakini ulivomcha futazani fundigereji kumbe ni muza chakula. Uchawi wa sita. Umefungwe biyashara, unahanza kulabata kwa mtaji wa mkopo. Utagiri ni kuinjima roo na sekuipa roo kitu na penda. Ukifili sika, unasema mikuloga. Uchawi wa saba. Umefungwe biyashara, unatua hudu mambovu na wakati biyashara ni mashindano. Kila anayulizia bei unataka anunue, asiponunua unamnuni hadharani na kumtukania moyoni. Hivi unajielewa kweli. Kuna kitu kinaitua window shopping pendua. Mjifunzage na temsi za biyashara. Uchawi watisa. Jirani akifungua biyashara ya kuuza nyanya na wewe unafungua hiyo hiyo. Hapo mtagawana wateja na mushoasiku mtafili sika. Mtabaki wadogo wa mwendele kusema mirogua. Uchawi wakumi. Unafungua biashara, mteja anakuja, unasema unachenji. Huna akili. Unapote zaaji mteja akiraisi hivyo. Hivini, lini, ulienda kumuhindi ya kakosa chenji. Uchawi wakuminamoja. Umefungua biashara, mteja kiomba punguzola bei, unataka kurusha ngumi. Siungeenda kusomea ubondia. Uchawi wakumi. Au kama onahasira, nenda jeshini tu kwa wababweweza kwa kunyoshe. Uchawi wa kuminambili. Umefungua biashara, halafu unageuza kwa kijiwe cha wahuni kupiga steorina wa dada, kushinda hapu wanasema watu. Walai, hawezi kuja mteja. Nani aje kusemwa? Uchawi wa kuminatatu. Umefungua biashara, mteja sipukomba chenji unajifanyo mesahau. Huuo ni wizi, unauwa biyashara yako. Uchawi wa kuminane, umefungua biyashara, unahudumia wateja, unaongea na simu halafuna cheeka, hadi unakera wateja. Hivi, hujui kama mteja ni mfalume. Uchawi wa kuminatano, biyashara ni matangazo. Ujuwaji ipeleka darasani, bila akubadilisha huujinga katika ufanya jibiashara, basi biyashara kubwa nchini. Zitendeleka kushikona wahindi na wara butu, kwa haki maningine kama hizo soma vitabu vyampaga, zivi michepisho tayari, vinapati kana sita markt book shop ya iringa, kwa shiringe bokuteni tu wakiraki moja, kama ukumbali piga sifuri saba tano tatu, sita tisa sifuri tisa sifuri saba, vitabu vyeni ohivia pa, moja ukumbuzafikra, bili wasomihuru gerezani, tatu maisha ni kutafuta na siku taftana. نې.وکومبوزا افريكا زامو افريكا. تانو.فيونغوزو افريكا ونويشي بادا كوفا.وكيتاكا سوتيكوبي باسيليپا بوكوتانو تو.قاكيلا كيتا بوكيموجا.قونامبا سيفوري سبب تانو تاتو.سيتا سيتا تانو نناني نن.جينالا امپيسا نيدينيسيم pagaze.موداعي نيدينيسيم pagaze ميمينا يتوه.انانياس اديعا.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 na kuengine kupopote pale duniani. Kuja nchi zote za Afrika mashariki. Ikiwa mwenyumbani Tanzania. Ikiwa unaitaji huduma ya kwasafirishiwa vipuri vyote ya magari. Kama BMW, Mercedes-Benz, Audi, Opel, Land Rover, Volvo, na Catharica, au pengine kuwa giza vifana mashine zote za ujenzi. Mashine za kuchimbia visima, kama driller, roller, na bulldozer. Free Look Our p i、um、g Free Look, free look. ココ・ホ・ドゥ・ミヤ。